مآبات فإن خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر محمد صلی الله علیہ وسلم بابا الصلاة فی مراب جوانم بابا الصلاة ابل موسانی دا بابون ودکلو باب ندا مجمعی شبه دون زینکو او دا بودو بودو زی جی آتا مربیز وی مرابیز جمعت مربیز دا بکا سلگاہ دے درابادا ایر بودا درابادا ایر بودا او دا کشانتی الفار دغه د اسوه د اسن د فرهم رضې مر مر بي مرابي مختلف الفاض راجي مبارک هم راجي ماتين هم راجي او مختلف الفاض راجي او د مرادید اطلاقهم مست احمد کشته دی په یبل کې مرادید ایبل اټول الفادرغنی او د مرغو غیر هدين ات یسوم یسوم تیر یسوم تیر ڈا <مخز> مخ که سر وزاهده مو صنیفالی رحمت پا دیده کی دعبابانه دی پا دی ودا نی ودا کلی بول محکو د sausage تال دو پاگنی مو صلا دا بول محکو دا مخ که ترشویده دته صح روان باب احوال ایو دی وتوا غنم عمره بیا هغه مسله یيسته تاروخن سه دي دي دي تا نوکا د کدار سیاست و انتظامات دی. ها مرویتونی که خدا را جی مراد بزن ایویل کی موعدا مراد بزن غنم کی منکوی و معات من ایویل کی منمکوی ۶th risks <coughs> مسلم کې راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته من لحم الاجل رسول الله صلی الله علیه ان شئت توضؤ وان شئت افلات توضؤ من لحم الاجل رسول الله صلی الله علیه من لحم الاجل بے تفوس کو صلی فی مراتب المراتب الانم رسول اللہ علیہ انم بے رسول اللہ صلی میں تفوس کو وصلی فی مبارک بن رسول اللہ علیہ مبارک کی با مومن کے ابو داؤد عبد الرحمن ابن ابی لیرا روایت ہے فی مبارک بن و انه من شيطان اې ذواهد هم د قشاعتي وې موصني فلې رحمت د غرویتون دا اډې تفا اتونه قودو قودو تیرې په کارم دا سیدته پځائم کې جګړې عمل نه نه هغه نه تفا نه کوي سیدره و دغه شانتی بیلی جب آب و صلاة فی مراب زرانمہ و غاو صلاة فی موازع لی بیل فرید و اینکمی موندنا جایز دی داول اید کم و رحمت پلین کی ماندی مراتب ملحوظ مراتب څنګه ملحوظ کوم چې ده نه روي تر دي په مبارک دیږي کوم مکوي یو هره ویتنه د پادانک مرجو او دته کوه شروع برابر نو دمو یبګرا واه چا همې پابه نه تسان خبره وا دښنه چې مول نه کړه اهل ایبیل تیری داو په میزہ اکی نزا فد نهی دا ایبیل کوم باره کوم مناه کی بوله براز کئ بل تا لطاف ایبوجه کی اوابیل کوابل الحق وحش اوابیل کوابل الرحش فشاند وحشانو ناغان یو خبره دې دی په تخیل افشیه تعرض کې حمله کړي یو روانه کدا هم راځي کدا په دواو شيطان دا پر شاته نیتې زمړي د شناتې ارتدی گاندې کی ارکی دې نعمر رضی الله تعالی عنہ ترې په کار نافي ويري تي ممريه صلی الله علیه و قال ایت النبي اسلامي فرحو نيبي نعمر مومتنينو رحله اي ويل نه د خپل زکره تبعیرا چودری بيچو پر لښو او مې په تا کړې ومن تقریبا متفق دي چې پر دین کې مونږ د سشین ته مونږ نکېږي چې کم شي باول ناجاسوي فنور وي حیمو انت مونږ کې دي شي او قابمان صلی و قدامت نور و ناران و شین مما یعبدون موصن ابداع بابا دکر دیکی دیتا اشاره چه دیسی واردات معنی من صلات نگردی و مغا حدیث بودی جعلت جلر رو مرچدان و تغران نکمہ خطور بریگن و دیمسلی تاخیر دمو سنیم توجود سو پیدا شولا چه مخیطه اووری نموند کی گی و کنی کی گی چون کی وردی ده معبول من دونی لحا پایتی شده آتش فرس چون دی بدا اوور بیادت کاؤ اکسر بیدن سکروت بیادت کاؤ دې وینا په کهاوی باندې په پخاوې چې یمراس کارو ته ماښه کو اسی لمبا چیراو وینم کو دې شي موثنی ما بدکو تعریض یو کو چې بالکل منکری شي ولم خنيف عليه رحمت الله يا فاعل دلیل سے پیش یو خود ظہر یا عصر احوان مالک قال قال نبی اسلام علیه وسلم اجت علی النار اماموں کو موسی بن صرف باب با با وقت الظهر عند زوائر کڑی کر رہے وقت ظہر اند دا دیورویت مو سنيب چې د کړه دین خسبه د شمس رسول الله عز و ما قالو ایتنار فنام مرمن ذرم دا شی مهي شکل مندې رہیګه اپ ځان چ دروازه ختایې دې پریشاني وي زکه اعمال التمسل شو دغه مخنيب د دینه تقریب والله عالم ولذا واذا چې رسول الله صلى الله عليه وسلم تم محتره واذا ختم الصلاتو ده هو اعتینا ان تمصل يوم شكل دهم ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم دي اختیارات و نحو نه هغي اختیاري مسلې وي بل دا چې دلته فال فادا اوریت النار اور دزه تووریت را خدانه مالگی چې مخه ترس کر وټه غندکی دانار پروت خدای تیو جلک مخصوص بیږي او نماز نیږي چې دا پر د آخیر صلوات یو انا او صلی مام کون کی دې چې مان دې را دې کری رام جنیشو ورو یاد دمان ایتی ایتی هاییی اما دا مرفور اوید عبدالله ابن عباس قاره نخصفت شمس فصله رسول الله صلی اللہ علیه صل وسلم داخم و فصل پرشاریف و مساید و خصوف و خصوب کی او روز تبا مدارا شئیدی فالمرا منظر کلیوم که پار تشبیری یا منظر صفت دی تقدیده ورانداش فالمرا منظر افضا میسل منظر لیوم که پا محادمی سلو دی فالمرا منظر افضا منظر لیوم حدیث نیت سوم السلیم آدمی یو ایستیحبات در صلاحی تر قصور فا دیم غور جاند دام مخلوق دی محتجل خلاب کردی دیم در رسول اللہ اسلام حجدہم صاحبی مؤن مقابر کې <محبت> مقصود په نفس القبور کې دا ما سره تفصيلي تری شيږي اوه نه ته هم نو حضورک فمسنده ماکرو به مقابر یا مقلا مقابر یماده مغبره تنده شریر مقبره وی دا, مقبر مقبر <تصفيق> دا تقریب څنګه تان د فریدي کې اِذ قَالُوا جَاوِزُوهُ فِي بُيُوتِكُمْ مِنْ صَلَوَاتِكُمْ وَلَا تَقْبُرُوا قُبُورًا اِذْ جَاوَزُوا فِي بُيُوتِكُمْ صَلَوَاتِكُمْ وَلَا تَقْبُرُوا قُبُورًا چکه په او چې مونږ په کې کېږي نو خبر نه وي ځان چلې ها چې خبرې نو مونږ په کې کې یا چې او چې مونږ په کې کېږي هغه خبر نه وي تده وين تاخاور راي په ما باندې کې چې یالو وي په ویته کومه صلات کوم عبس فأنا سليت على صحيب الخليجي في قبول محجور من الصلعات إن بيوت محجور من الصلعات مقردوي قبور که من مکروده این نپا قبورو نا قبورو نا جوڑو ویچه تحضب که من مکروده ایم بیوالات تر تخضوها قبورا دیده مختلف محصدون معلمی جی یو محصد خدا علیه کلامات تا سچی دره محصد دا هم ده چه مره پاکورونه که مخخواهی مماتفنه اممگرده وی دره مانه مالو <سؤال> مشوله دا وانه دا هم باعتا پاکورونه که دره محصد دا چه مونزم کوي لیکن قبرون احمد زوائی ده ابل اکرام امپکی قوئی صداقات امپکی قوئی خیرات امپکی قوئی صدر و محصد دام دوری چه قبرت مگر زوائی چه قطعه او فقط خوب تاری اس پو کو په منځونو په عبادتونه باندې تنویر او قبر کمکور کوم کور کې چپرانې کې شياتین ال تنيش داخلي دې هذین دع اللهم فراয়েض بتق دا پوه جماعت کې اولادي با جماعت اولادي خپل خپل بکوونو کې اولادي ولدتونه حديد هم الحسك چا چې دا وی دي چې نه فرایض هم په کوټ کې غول په خلق ته يې نه په نفي د فرایزن علامه په کور کې ولادي هغه سم په دیا ته د مونو باندې پوهی باندې کور کې نه کوي جمع کوي نه هنګون ديشت لري خو په سم په دیا ته سمونه باندې بوي لکه موږ په دې نه شي کولای کور کې پهینه وي کور کې توجوه نه برابرېږي چونکی کاصلت تاریخي پیراتو نن کو صحیح نه وي زمات یو ترای اولاشرز حاناتو د وینا ها تاسو د اتي سې وسو کیچا او دې ترایې او د هغه هم او دې مینانی برابرې و ده الله څه قالو کو برابرای نه بکور کې کړي هر کله چې دا خبر دې کې معلومه شوه دا چې موزه او د قبر کومایې کې منافات دې نو معلومه شول دا چې او وو چې دا د مونږه زیننه ني دي دا ځای بي د دا خپلې شولا په تو د رویتو د روايته او باندې کې به د بارزه زاهد تزاد او په دې بدین خفقیدونکو خلقو کوشش کول شعر او یا تور روایت د کی ملت حنفیه مرتبه معلومه کی او امتیای ژوند د ملت او جنا چاغدا فلسفو د ماده پر ماده پر سر روایت نه دی نووې دی یا تبعت نی او د هونود او بودمت والا رائدی انتی اجیوشی. ودی ما ده پرس و خلاسی پچیدی، افضاناتی پچیدی، اوخ رو آیات نمانی باسم لگا کمچه رویت دید ایتی بارو که رویت کې اوما کمل تا تلده دبل پوگو بیوڑا شو بلا کو تا کسگو خوری پیدا پاسا او کې ویل <سؤال> لټې هم مسروه یتا روه یتن مکه ماده م تعتلې ورو یتا چې راغې دا ما دېږي چا آدمي تعتلې به آدمي تعتل چې نو هغه خدای نه غیر هیڅ تیری و لیکن دا د شو والداتي چا هه تیری مادي غیر اختیری څنګه لګتنه رمشه تعلم شو په قبر کې او فاسخه قبر او زر په قبر کې وي دا کومه ایزاته خو اختیری ني دي او غیر اختیری دي لیکن ځنې د شهید تابع راځو چې تا ایزات دي لوکدا موسی علیہ السلام جو یا تلبیا یا په خوښه سولې کوله هغه سماره دا چې مختری کوشش تی چې درو یتا طاعت لو دروایا ته آدم ته طاعت په عامه کې تطبیقو امله حنکته ورشیین غی اعلان لگی دی و یوجی حد باندې چا دې او تزندق ولا فقط تو اتنی احساسیو پرو یم باندې روان دی د الحال نحرق وجه کی و غنور کلیار امده ستابه رات کای چې حنو د نګري او خلک دینون بوت مت والاونه د نګري او ده تنا سوف والاونه د او ده ژوندونه ونګري دا خبر نه به عالمي برزخ هغه او عالمي برزخ چې نو دغي تعبیر څه تعبیر دي چې هغه موږ د احساس نه به تر تعبیر دي ذکر خبر نه برزخ هي خبر زمونږ د مخصوو نه دی ما ف خبر چې د دا خو د زمونږ د مخصواتو نه دی د برځه خبر د چې دی چې د زمونږ د مخصوص صاتوونه نهدي دا محه چې دی الې بررزخ ک د عالې غاب دی نوروایات چې عالې غاب تهقل کې چا الې غب دی زمنګ او دغ په ما کې پر د د عالېغاب دی په کې روایات دي ده دی وایدا تو دې امار دي کردار او خبر خبرته نه دا مخصوصات ته دي چې دا مخصوصات نه دي دې کې ادمه تاعت نه دي لیکن عالمي ورځه کې تاعت ال نشته دې تاویرات کې خپل کو یا الله تو کو سنگ غشي سنگ دې یوت تر رویت یوت تر روا یت پی گئی رویت مکمل تعتل نے رویت خدا کا بدرہ دا امر ہے دا دے رویہ تیری نو پاک ہو زواردا تر ی نے خواجی چر دے کے نی نییدہ کد تن شو دته فراشی پدېږي کې پرې باندې تنگته پدېږي کې ما را ما نو هلو ټکول او کیناوله کلکردا شی وی چې د دې اختیالینې ثبوت راشي مون او یو تربیه وي نسو چې پدې کوشش کې دي چې امه ملت حنفیه ته ورسي وره ملت ابراهيم عليه اغه په دې کوشش کې دي چې مرایتي متعین کې مстаўده تعتل چې دا هغه ظاهري خبر کړه یا ساطع دې ظاهري خبر دی کم روایات چې په دې باک کې نو هغه برزخ نفر کې عبور ځه نفر به د شې چې هغه عالم غیب شو زمونږ او دا لري په برزخ هم راځي چې پرداده موږ هوت نه نه نذر او یا تو دراو او ته پریت او بچا باندې چې ته فل صفيو د ما دی یت نو او دی پورن خطرې چې هغه مرتبه احکاره محسوسه ده مان د او زين ی خو دې سدیه چې حلول یدي او عراء او متا او سمانات کای د سلام او تراس او کای دی هغه خو سره نه د احساس مطلبې دی تیوان اور کای دی کین اهل سنت مراتب متای کای چې دا مراتب چری دادرو یتیا دا مراتب چری نو دادروای یتیا او دا جمع کین نہ بیا جنا نو مختلف کوش نه کری دی ها دا کدا کوش نه کوي او نن غو تاسو لپاره وکړه دا چې اوه نه سنکه نه منغو منو کوه مثالی و عالم غیب کین دا ورته ته چې مثالوی کو څوک روحاني وي په عالم امصار کې دا ورته چې دی په روحاني دی ها څوک نه تمصل نامد تعبیر کوي چې دا هغه دی دا عامه تمصل دی ا کو څوک واکه ذات تعبير کوي چې ناغو جا جثه دې تبعيہ جثه د مؤمنان او دا جعنه من غه غه سجنه یې جثه دا دا غاې ځانانو چې کوم مختصین دې دې لپاره دې چې ملت حنیفیه کې فاتفیونی شي دې وجنه کوم شران چې په حيات باندې قیل دې کوه تا صفو شي هیت اشکال نشتی دید آویی آلپاد تاوصو آوریدل لیکن پر اغطاوصو اومن پیگزمت نا پیگمان تاوی تابیران دادی چپ آلمی برزخ کی دروح حیاتی تعلقش تدین سن تارید آمی برزخ کی دروح حیاتی تعلقش تدین آلمی برزخ کی گرار وعالمی برزخ کې د روح حیاتي تعلقا په څه طریقې را موږ تاسو خبري وقایو یاره د دې رواایا په توګه یت جمع کړی ینی په دسي تابع وړاندې شي چې عالمی برزخ کې د روح حیاتي تعلق نو د دینک ته یو څه عالمه برزخ کې د روح حیاتي تعلق حا دې بل ځای کې تاسو منکړئ اننه څوک و هو د غنور حیوانات چې دینه غديتي چې وګوري چې د مې خو حيات یې لري لهک حياتي خدش وی لري چې روح خو نه دی لري خدا دلته یې پتا وی راته په اول یې پتا وی راته په وشولې که نو دا غا شانتیا مسله ده شیمه او دې اسما مسله چې ده یو استاد کې بالکل د سما پیدا کیږي شعور المص <سؤال> würdenوى ان Oxflush. عبد الماد 만 قلوبًا نحو اور یہاں خدا tród سوء من숩니다 لكن ، و opinقل احب صاحوم قلوب و انه احب رئ inteiro غز تcado olarak قول جمعها bugs ہے و ت cum conventional ello قلبون دې دا محتوی ته چې په دغه تب متبدل نه تعدید په برزخ کې دا, دا مکه وایي د دینه تاریخ په چي کې برزخ دابا خبر ده خو دغه متبات دوه متبیرې په دې قبر کې یو مرتبه ده د احساس هغه مقام د عدم تعتندی اوله مرتبه د صدا د غائب چې روایت شته د یي چې باري ذات په دې خبر کې دوه مراتب دي دوستانو دوه ما تبدل احساس بل ما تبدل صدا هاه وخت تک دې لري چې ما لري الله دې خداه په دې بدلته او کومه هي پاک خداه دې پر رحم وکړي او ما دا دوه مراتب په سره جوړ کړم په دې احساس کنه یا احساس کوم چې یو په دا با زه تعبیر خوشادی کړې ماونه نه هغه علم لم دې هغه کی روایت مګ روایتن منو ها او دا خبره دې کې ستدی رؤیت خبرې چې کې د څو روایت کې د څو نم ندا بسنجه مکیږي چې ملکه حنکې ته ورسيږي نو او صیوشو اول تنخصوخ و باعتنیه او خانود و بودمت وغیر شید. اگر کمیم مرتبی فردیه قبر که جورد که. کنور رشت و قوسی همی بودی که ملتا سفاده گونون وردیدی لیخ کرده خلپانه. هم ده یا احساس تنه مرتب ده احساس خود اصباب و ستا علاق سایتی پاس. مرتب ده اصباب که مل یو پده کی روایت دین روایت را گذیدی آغا روایت دین آغا بادل آلام دی یا اگر نمانگ نیو خبر کولیت نی شجوڑا ولی او سمیدی مانگ خبر کولیت نی شجوڑا لیکن روایت کچکم را گذیدی آغا ومانو نه منو تباکیو پیپر فردی کسی ماشیم بسیدی آغا د خاصه ولا ذا تريمتر ما دی وازک ما کي په سلام نکړه په مو آ دې کول په قاعده کوي دي روز تا د متره مو له ودا پتلګي زموږ په مونتو موازید عذاب کیاو حاجری موازید عذاب تا دا مکروہ دا مموح دا حاجری میں ہم گئے لگایا بیدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر جکر کے ابن عبی شیفہ نقل کردے عبداللہ ابن عبی موحل نقل قالكنا معالي رجال الله طلبهم مرنا بحسب عبيد من ذحسب عبيد باندې ورونه فلم يصلي حتى اجازه لا باگټې پیچه سفینته دې ته جاملا حسب چره نو فخسبنا به نمرود وای را جوړ کړیو فدی کې سحر او خمر دې سیوا وودا دې حیف کې دې را سیوا سر خې نمرود وای فدی دې باندې نمرود بین ززرګه زتن غو دې فاط الله <سؤال> بنیانهم من القواعدہ اللہ جل شان و حرد بنیانا غرده و خلق پر اکیم مدخوشلو مدخوش دمار اگرد ورشلو ہر صریبات سا یتابلبلو ہر صریبات سا بلشاند سبیوینی سور الله قال لا تضفر على عائل المعذبين إلا أن تكون بعكين فلن تكون واكين فلا تضفر عليهم مداخل إليتا رغموا صفات كتاثوا وقتين الشيء لكذا العذاب لمن إليه العذاب لمنون هذا دا هغه محمدي چې رسول الله صلى الله عليه وسلم دې پاګل نامو حديث رد د ادا په تحقیق کې ما ده نه راوځي روایت کې <سؤال> خدا را د روحم پکره را نورم پکره را له نورم پکره را ها دا یې نه ورو ته دا په وروه کې وایې نه په کې وروه کې نه خدا غټول روایت ما ته جواب پوښیږي کوم عالم دی حالامي بارزښت موږ او ما کلياته تل تجزياته په یو ټکی په سوال کې دي مطلب یو یو او د غاري دادته چې څه مې راخو نه سړي یو دا چې دایلي دا دې کې چې څه پدې واسه کې پدې خبرې هم نه رسول الله صلی الله علیه وسلم فحير مقترعه پیدا د دې قوم صالح هلاک شو دي قوم سموږوندان د شام د حیاجه کدا یو کړي خو زیته ته موره دوی کو رسول الله صلی الله علیه وسلم خلک ته نه کړو غوړا چې په دا کوي باندې واخله اونې یا رسول الله مخ وړا کې دی دا بوله مرکه عالی ذوایا ته دې مساله کې دی رو صح دی وی کوچری بیل فرابه شوق بدا او وو بد شي وو کی صحابین سی یا صاحب ک یکه ساوان نه مونږی پاتیشه مونږه دا د مونږه سات خبره شې یا صاحب دا په دې کې نشته ده دلته خدای دا چې د دې موه و مواریت نه زاته ای چه الله <سؤال> تعالی ته او یو په دې فكره چ الله د دې تبا کړی دی د تاس با الله چې دې تبه کم غره نه ودی نور مت رسول په دې کې اینده د پاره د ساماله سوچ نه کړی په دې تیر کې خلق خلق ارس خلق خلق ترې لیکنه ولมายد دي وخت راه خبرداري غيم کله کله سه موازيد حلاکت ته چا کله لګي ها او کاشې نه تا پیدا کړې تم کافر مرتاد زندې درې فتهره غواړم دا خبري هم وي چې خاله کوی چې دا حياتین کا شي او ماتین کا شي دغه را خراباتونه زموږ مات سر اک شانتې ذہننده دغه دی قط نه کوی به خدای شال ام پدغه کیو په مسلمانین غیر د موږ لوستادو دې د منارس فار واخې دی خو اغې دې خبره دقیقه کړم مونږ سه یو مرګ یو هغه وکاله منته کې دې څلو دې ماتو کې درې چې سر کې به چرغه یو پیدا کړو اټکي شمله وایې شيخ وی چې ګور امتحان نور کوې داخلي هغه په خپل کې چې شيخ مخزرا وي شيخ دې وي په دې دامن او د خان کوخه مونږ ته دا ته پوسنه اجازه ایله شیخ وی چې د وقار په منته کې تیرګري هغه مستثنا کو عزت امتحانور چمېلې وینه په هغه باندې منته کیږي کدي مونږ په مصمانی کې شریک یو چې مناره صاحب شو خلای دي وګړي خبر جوره د دقیقې خپل مصمانیګ دغه په تقظ کې ته بابا شده نوده غريبه قطعه. جدا ساله سوئیده. خلی چوکوله اکلو خبل سوئیده. ما باقی بخفص نزونه. یو بینا قلی که خبر بید دوه راوک. یو بیده مخاطب نشو مات مخاطب. مات ویده ده منتقین علم بخفر نفس حضوری ده خدای ده غلط ویده. که اې دم په قناعه په حضورې و نه دا پلان کې ملاتړ و او پیښوي چې کان خډېر مجمل <سؤال> دي دا په دې چې ته او جماعت له ویټي راوړین ته څه کې مخسمانی وایي خو زه خبره نکوم ما ته ما خبر دقیقہ او دا خپل خواخا کو جماعت ساتي کو مونږ یې خوند ته خبره زو وخت تاسو به دې د دقیقې خبره وکړم دا تاسو خو ځړخره راځه ورته ما جمع قانون پيش کاوتو ستول پيشولی خو تاسو خو زور لاندلایې موږ وایو چې پر یو ګزار باندې د مخابین هر صدر همبر همشي ټول دننه دې راځي چې جواب دې سپې سي موږ مسؤل په محمد نيو موږ مسؤل پسیو مانځ درلم محمد دغه رافق دی مده وګرالم خو د دې جواب یې کوي چې ما مسؤل په معنی دی او ما مسؤل په ما باندې یو حاجی وایي ټول دیني دینای چې ماشی چې فاروس کله ما دا خبره کړو چې زنانه ولترقی ورکې نو په مور 300 کې ترقی ورکې په حمل کې او تولد کې او په تی ورکو ولکه ترنو دې هي زمانه ده چې کا ترخه دې دې ځای ماشی کوی له شيوه او شه شه نه پخمنه اخر کې سکريو یو کال بل کله غاډر راخه کې سم نو ور دي نه او کال تاريوان پراته به د خارې کولی اخر یو کوي نه دا و چا جوړه ما خرولیدم اوستر غته ټول د غاډر به ټول منډه واځه هڅه روان وکړ خبره لګیدې قطا ګورې دې خدای مسلمانانو تاسو غړی خبرې کوم واي همالي واي همالي. ما دي کی بل خبره کوله هغه یاد لري حالات حجرو کی تاسو دې دین شینو ویډ مگر دوي د دې دین شینو حالات طح حجری مکووي یو داغه دماغ او کله زاده آیاتونه دین یا خطرناک زدل <سؤال> او شو کو دا چا صاحب د دې کوی شی مې کوي کو دا چا هم د دې نشه کولی ته مشوره دې په خوف له هیمن منافی مصرف چا پر دې چې خوف له هیې فذلذل الى نشته نا شاپورت تلې مې مشوره قوا او شواط مرګور په اړوار مزه درا شی چې ولله محمد رسنګ ولږه یې موجه دومره مې له واه सामना واه چې زبره جمعه ته خلک مرګور راته یې جمعه ته قیمه مال څوک مرګور ته پوسنو ماجی ګټ ته امه په ما ډیرې سوالو په کو تاسو کوو کار ما یې نشم پاتې کېو مې بٹخیل تشوی ترور کله دا پیغمبر اسلام مهناګانی تاسو کوشش کوي چې دا پامه تراوه دا ټول د ما کی چیکی دا زلي چرې دا د آیاتونو لري کې تاسو چا هم دلته کولی شئ نو هم دلته کوي هم دلته نشه کولی موازی د عذاب نه ځان ساتي دا که شای نه چالو په دا کی دما کوشش لا خطرناکد افسوس نه کدما کنه <سیار> اتساعد او سياسات خواهی ماند یا حقا از سياسی اوچه ها و اشتیفا او سياسی او چه ها و اتساعد او کل پوزیشن گوده ها شریف و سور سرمان شما مال تیرا کم کسانی ادوه غزیل مال سپمانچ و وزن سطح ماشا کومات کم غرمزاد کسانی دا اوی خواهد آوار شما زمادلہ ستا اوز اساام دهی کی غایرگان د مریش یا دورار اسبایل مریش یا دورار اسبایل مریش یا دورار اس پوس په تاکي مدرسې با یو دین شرطا اسماعیل نیمه څنګه وي شر دي وراره وراره کوو په دې اره کې چې مدرسې دا غږه څه سميلا دارثه خاص مرګره شرکه مال سوق دي په ادي کې د مدرسو خو خري دي یا غږه مان نو خلق نو مان وي غته دې سبا یو خير ته پاتې شوو سن صدق والملک اعظم فريد نو مالا کثا نشېږي چې همبدین شوم کوله زلم شوې کم سه کم هغه دې تکتل چې دی همزه دل دی ها مسلمان لپه دې خبر وزکیه دل دی دا دې په هم دې څنګه د چا مظالم مې ذکر کړی کله کله دا کسان دې وي وې وی دې شوې دا یو مظلوم شوی دې ظالم دې شپ کړی زغتن کورونه دغه دی شي زره خدای عذاب دی دا دی ظالم خدای قهرمان مخام کړی خدای زوینه بشته تو تقو فتت لا تجبن الذين ظلموا منكم خاصه همو عذاب دي درکادمون کویدم مزوم دپاره دعا واړی ذکرچی کوه په فلسطین کې دی کوه په پاکستان کې دی کوه پاکستان کې دی کوه ملک کې دی یا حیاتینا فتقاپ مونږ انسات لا ژوندې موږ یې ښه کول ممکن نه الله دې رحم بابا وقار عمر رضی الله تنو بګر دې چې مونږ کول مکرو دې نده مراتفتا کوچری د سمطبا وايي چپه دی کی د دیو د عبادت یو و سره تماشي هم لګوي دیو ګاراحت انکیات رسیدله کوچری داسی یو چې تماشي نو وسره عبادت زره دغه دا کوچته داسی یو وسره کې عبادت نکاو وسه وداشو جوړان کړې شو او په هغه جماعتو نه جوړې شو دپکی هي راغته د مختبراني دا چې ما طالبان کې دې عذکر کړی دا عمر رضی الله تعالی عنہ داخل کنایسکم معتل جمله کنایس ذکر دي کنایس تو عمر رضی الله تعالی عنہ دا سچ عبد الرزاق موصلن نقل کړی عبد الرزاق کله عمر شان ته ته یو سید دعوت کړ مشروح شې چا دا پروگرام پکنی سکے کړو عمر وی نه کوي چې تم نه درکېږي ظاهر بيع او كنيس يشري اعدادون ذي عشيان معبد اليهو سو فرق اي مياجدا داما بدن صرط وهي او كنيسا معبد يهو سووي او سوامي لقدوم رجي وسالوات ده د يهو دمانځو د دې د سابين او څوک صلوات د منځنو زينه کوم چې په بهبان کې هر چې اساس د نیاباز وکړني نیباشو څه د پېدې اتیه ذاته چې اتماشه معتصریو چې ما بغوی دام موصولا نقا کرے ہاں کو عوارض رالا باہر خوف ہو ہروا باران تکلیف ہو ندرن بیمون کولیش عطا شعبی بن سیرین مالک دے ساخنکل هام ایما پرتیبھا کی سختی کی دان دیالا کو چری دی کی خنازیر یا شراب د دې ګندګی نه کو ګندګی په پرزینه هم تاساتی دو حدیث را کثیر الشعیله ماریا ته وای مشالات دې مخفف بس کومه یال الله ته په حق نه زسو کوم ها مړه خې تی به کاری خطا کی ها قولی با او شکمه دیکنه هده با ها با